Gaur arratsaldean Azparneen saskibalo izalentzako itzordu garrantzitsua izango da. Aizuzen ere Arratxaldeko zeietan Azparne Basket Club zarean Euskal Start Game txapelketaren lehen edizioa izango da. Zaskibalo munduan Euskal Izarren Jokoa bezala izenda dezakegu eta Iparra Euskal Herriko Amaika taldearituko dira aurrez aurre. Alanola, Endaia, Doniban Eloitzune, Urketa, Azkane, Angelu, Bayona, Azparne, Donapaleu, Gotaine, Biarritz eta Samatze. Hol Estar Game Amerikako Estatu ohiko oiko saskibaloik at egiten den txapelketa. Izaten da, Patsib Gignon, Kirol Kazetaria eta Azpandarrak joku honek zertan datzan azaldu digu. Estatu urte guziz antolatzen ten gertakari bat da, saskibaloik gertakari bat. Oztar Game da izahen guztien partida eta azkenan egiten tena da e, ba, ligako izah handienak, jokalario berenak bildu partida batentzat, pikat gestiioko baida batentzat, eta eta azken hoi pixkat da urte bako hitzeko itogdugususia e, sasoin denboran eta eta badira, badira animazio asko konzertuak ere badira e, oja, da pixkat itogdugususia txapelketatik kanpo. Saski baloi arratsalde honen antolatzea nola otu zitzaen eta zein helbururekin antolatu duten ere adierazi dugu patxik. landetan es zitkuntzen dura urte pare bat dii eta ba bukazkenean e, origoine buruta e, e, ipasoez kwalifiko festibalo eta mojatuak e, eta festibaloio klariak biltzea chapleketatik kanpo zentrala no arteginen ba gu e, talde badira eskualejian Amerikasasio loi talden, eskaketamutikoak nahasita. Eta azkenean, gu partido denboran eta txapeteta denboran, ba, biak noko taldeekin nahasiak ira. Eta egia da, partidoak jokatzen zuzularik bat besteen kontra, ba, azkenean ez dela biziki giro gozoa, ezanen dugu, adere, arero, arero jo bat badera parean. Eta, eta bera, ez da bortxaz giro gozoa. Eta guk egin egin nuena, da, justuki, ba, itzordu bat planteatu, uh, urtean behin, hor lehen da. Eta ba, giro gozo batean, alere sastibalo inguruan, baina giro batean animazio askorekin eta piskat ba, izahen partida batekin. Amerikako estatua etako jokoan bezalaixe izan neska edo izan mutil, jokalari entrenatzaile eta epailerik onenak izango dira gombidatuak gaur arratsaldean azparnera. Aldaketa batzuk ere izango dira. Amerikako estatugatuetako all-star gamean entrenatzaak bost jokalari eta publikoak beste bost jokalari aukeratzen ditu. Baina euskal-star gamean gaurkoan entrenatzaak lau jokalari aukeratu beharko ditu bineska eta mutil. Konferentziak ere mantenduko dira. Gainera, umore pixka batekin. Haudena, patxik zehaztuko digu. Eta guk egin ditugu, estatugatuetan ditu edo duzua dira bi konferentzia e ekialdekoa eta mendebaldekoa, eta bi konferentzia horiek bi, bi talde horiek beti 3 urte gutzik e, batean estaren kontra litzen dira izaheren partidan eta guk egin duguna ba, egin dugu bajnealdea e, kostaldearen kontra eta beraz e, jokolariak e, talde horietako jokolariak banatu ditugu bi konferentzia gure bi konferentziak zen mira bajnealdea eta kostaldea eta beraz nah situgu joeraiak horien e, artean. Azparne Basket Club zarean ateak 6 Irekiko dira lehen partida neskentzanda Arratsaldeko Zazpietan izango da eta mutilena berriz gaueko 9 aurrera. Partiden artean All Star Gameen oihkoa den bezala animazioak izango dira. Eta deskantsuan partidean talena ba, aldi guzti animazioak hitzen dira normalki publikoaz da enda inoltzuko eta eta baita animazio dugu nugu batukara bat end dugu Paku jedocijajan uh, demostrazio bat ere Andnika azantzek eginen digu, Halukanen dugu banda bat ere eugu ba, itzen dira animazioa asko no antitik da onatuko. Euskal Star Gamerako sarrerak ere beharko dira gaurtik aurrera eskuragai dituzuenak bost eurotan webgunean edota hamertan ereroosial izango dira. Bai be Sojerak uh, go sunttatigoiki erosten dituzue gure webgunean, ba, Agasontan tokian berean e, jade egiten dira soietattikigotik Beraz, sajera uh, boste horretan izanen da, eta zazki uhteko, zazki uhteko baino gutxeagoko auk jentzat, uhirik da. Zazki euskal izarren joku honek, helburutzat eta lehen artean harremanak sendotu eta giro goxuan partia batzuk jokatzea badu ere, lehen edizioa hau. Ez dute azkena izatea nahi honek aurrera jarraitzea nahi dute, baina txandakako moduan. Hau da, lekukua bata besteari pasa, eta urten azparnen antolatu den bezala ondorengo urteetan, beste leku batean antolatu dadila. Azken finean Amerikako estatu batuetako saskibaloiko oitura politau Euskal Dundu eta bertan errotu dadin.